А. М. Ем. Аркуші макулатури. Немовби десь здалеку долинають глухі звуки, і він чує ходу ченців у коридорах. Коли Крейслер остаточно прокинувся, він побачив з вікна, що церква освітлена і почув невиразний спів хору. Опівнічна відправа вже скінчилася. Отже, мабуть, сталося щось незвичайне. Видно, помер наглою смертю хтось із старих ченців, вирішив Крейслер, і тепер його за монастирським звичаєм понесли до церкви. Він швидко одягся і теж пішов туди. У коридорі він зустрів отця Гілярія, що гучно позіхав і ще зовсім сонний похитувався, на силу переставляючи ноги. Замість тримати запалену свічку прямо, він опустив її гнотом донизу і віск потріскуючи капав на підлогу. Здавалося, що свічка от-от погасне. «Ваша вилебність», – промурмотів Гілярій, коли Крейслер озвався до нього. «Ваша велибність, це робиться всупереч усім нашим дотеперішнім правилам. на вночі». О цій годині. І тільки тому, що брат Кипріян наполягає на цьому. Господи, звільни нас від цього чинця! Нарешті Капельмейстрові пощастило переконати непівсонного Гілярія, що він не абат, а Крейслер. На превелику силу, він випитав учня, що сьогодні вночі, хто зна звідки, до монастиря принесли тіло чоловіка, якого, видно, знав тільки брат Кипріян, і який, мабуть, був непростого стану, бо абат на Кипріянове наполягання погодився відразу ж відслужити похоронну відправу, щоб уранці, після першої утрині, відбулося винесення тіла». Крейслер пішов за гілярієм до церкви. Вона була тьмяно освітлена і справляла дивне моторошне враження. Горіли тільки свічки великого металевого напівкадила, що звисало із клепистої стелі перед головним бівтарем, і їхні миготливі пломінчики заледве освітлювали неф церкви, а в бічні бівтарі кидали лише таємничий відблиск статуї святих неначе пробуджені тим відблиском ворушились мов привиди і підступали ближче під панікадилом там де було найсвітліше стояла відкрита труна в якій лежало тіло і ченці що оточували його бліді й непорушні самі здавалися мерцями які встали опівночі з могил вони співали глухими, хрипкими голосами монотонні строфи реквієму, а коли замовкли, то було чути тільки зловісний шум вітру на дворі. Та ще дивно репіли високі вікна в церкві, наче духи померлих стукали в будинок, у якому чули побожні звуки поминальної молитви. Крейслер наблизився до щільного ряду ченців і впізнав у Небіщикові ад'ютанта княжича Гектора.